b o ๊กทูแปดสสาออรอดีตการสามฟุรฟลุตันทีดทรีฟุรฟลุตันทีดรโทรศัพท์ริ้ริ้ Då chatteorasapp. Jag har ringt. Jag har ringt. Då chatteorasapp. Jag har ringt. Jag har ringt. Jag a r i n g t Jag har ringt. Tid. Fråga. Fråga. Jag har frågat. Jag har frågat. Då jag har tagit frågat. Jag har alltid frågat. Jag har alltid frågat. Låt berätta. Berätta. Då jag har lättat. Jag har berättat. Jag har berättat. Då har jag berättat h e l a historien. Jag har berättat a l a historien. l ä r a r Studera. Studera. Då har jag s t u d e r Jag har studerat. Jag har studerat. Då jag har studerat. Då jag har e r jag har studerat. h e l a k v ä l l e n a jag har studerat. a h e r a t Då jag har studerat. Då j a h r s e r a t Då j a a r s e r t a g har studerat. Då Jag har arbetat. Jag har arbetat. Jag har arbetat hela dagen. Jag har arbetat hela dagen. Prata tan, tan. Ett, ett. De har tänkt. Jag har ätit. Jag har ätit. De har ätit allt. Jag har ätit upp hela maten. Jag har ätit upp hela maten.